Alltså, jag förstår inte det. Nej, men alltså framförallt, hur går en analblekning till? Jag känner nästan att det hade varit kul om vi åkte och gjorde det som ett test. Alltså, för podden skulle och helt bara för podden skulle och inget annat. <laughs> Nej, jag ska skojar. Men jag fattar inte riktigt vitsen. Man gör ju det inte för sin egen skull i alla fall. Nej. Ja, det gör det istället. Ta en bild. <laughs> ja. Men är vadå, man är man brun annars? Vad är man? Vad är det för färg om man inte är blek? Ja, men man kan väl inte bleka bort i röda. Nej men fast jag tänker ändå att. Nej men det är ganska intressant. jag hörde det någon gång någon som. Det här då att vissa länder så. Att man har en liten slang bredvid toaletten. Som man spolar sig ren. med. Ja ja. Jo okej okay. ja. Om man har det. Men jag menar de flesta. Eh, liksom så här offentliga toaletterna. Är ju bara ett hål i golvet. Och de har ingen lyx IBD bredvid. <kör> men okej. Okay. Ja, men för de som har en BD hemma då, man säger det är ju samma sak då. Och inte ta upp med papper utan spola med den. Att folk tycker det är konstigt. Men egentligen om man tänker efter, då var det någon som bara så här. Men om du får bajs på armen, då tar du ju inte papper bara och torkar bort det, eller hur? Ja, men precis. Men om du skulle få ditt eget bajs på armen, då skulle du inte... Ja, exakt. Ja, precis. Ja... Men sen också var väl inne typ så här på, alltså för, på typ 70 eller något sånt här talet. Hade. Okej. Okay. Mm. <laughs> ja. Men det är ju också svårt om man inte har en BD. Man kan inte gå till handfatet och hoppa upp där och köra på. Mm. Mm. Okej. Okay. Och nej. Det var ju typ det värsta när man är och går på bajsa på en... <laughs> När man var hemma hos en kompis. Om man inte ville att det skulle ta tid. så här. Jag har inte varit beroende av konstigt. Men det var ändå pinigt. Ja, standard. Jag ska... Nej, jag skojar. <här> <här> Nej, men åh! Mm. Du, framförallt, du skulle inte gå på toa utan du gick inte för att titta. Jaha, men vad När var det här, sa du? Jaha, för jag, eftersom du sa en kompis när den var små, då tänkte jag att det här var samma, att när den var där typ i trean eller någonting, jag bara, Eh. eh. Mm. Du har flera kompisar då, alltså. Gud vad roligt att höra. <laughs> mm. För det är ju en klassrisk sån. Nej. Oh. Då har hon alltså duschat. <laughs> ja, men fanns det någon tobapapper i frågan? Ja. Ja. Nej, det gör jag ju inte då. Men har det hänt dig någon gång att, det har, att du har varit någon annanstans och tobapappret har tagit slut? För det känns som att det har hänt mig. Ja, men alltså när det verkligen eller det är inte det kan det kanske inte ha varit hos någon kompis men någonstans när det verkligen varit så här och du vet paniken när man då kanske har gjort nummer två. och så bara, har man inte tittat på pappret innan och så ser man att det är så där du vet. Ja, det där sista som är ja, precis som liksom slu, som feidar ut mot rullen. Mm. Mm. mm. Ja, det är ju... Det är ju... Jag vet, och då, nu kommer vi in lite på det som vi pratade om häromdagen. Inte i podden utan outpod, offpod. Men... <kör> ja. Ja. Det är liksom... Det spelar ingen roll. Ja, fy fan. ha Så står du där med örat klistrat mot dön. Men tror du verkligen man känner någon som gör så? Uh, för det är ju alltid så när man är typ på ja, restauranger eller flygplatser eller någonting sådär. Alltså hälften av alla går ju direkt ut typ utan att sätta händerna. Ja, jo det är klart. <laughs> ja Usch, nu tänker jag säga det ju till alla er att ni som inte tvättar än efter när ni har varit på toa, det är ni det är skitsnuska. Det är ändå inte, så här kiss är inte så äckligt ändå. Men om man har torkat handen i rumpan efter man har bajsat och går ut utan att tvätta den. <laughs> Men borde de inte ha lärt sig det nu Nej, okej, okay, det var klart. Det gjorde man ju säkert själv också. Men förstår de inte det efter ett tag om du tjatar på dem varenda gång? Och så att ja. Jag ser det som en. Som en klänsing. Det är liksom en. Vad heter det sån här? Ditox för min kropp. Men vänta då, tvättar du henne med Två varje gång du har varit på toa? För det gör inte jag. Ja. Det gör det väl i varje hus. Jag just det, när hade Brunja. Nej, jag minns inte det faktiskt. Ja. Ja. Eller hur? Jag frysar. Ja. Det är ont Gunilla. Jag vet, vi klipper bort. Jag tänkte direkt, det klipper vi bort. Eller hur? Kan alla bara... Men eller så gör vi bara en sån liten kort, ett kort segment. Alltså där vi går igenom typ sånt som... Nej, men där vi bara berättar om sånt som vi kör med liksom. vårt lingo. Vårat språksprat. Nej. Alltså det var skitecklig, den småka surgrädde. Mm. Nej. Det vet jag inte, kanske. Ja, Nej, var det det? Ha. Mm. -hmm. Vet du vad det är för nytt år nu då? Ja. Ja. Jag ska googla här. För att bekräfta det. Men du är inte kines. Nej. Uh, ja, du är Tupp. Mm. Ska jag vilja att jag ska läsa en liten kort år och ingen annans. Jo, faktiskt, de som även är födda 1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 2005 och 2017. Alltså morfar. Du missar ju 93. Ja, men för att det har vi redan konfirmerat. Uh. <laughs> I alla fall, Tuppens år är skarpsinnets år- Flitens och beslutsamheten så. vad konstigt formulerat det här är. Det man kan tänka på under typens år är att noga överväga sina beslut på ett logiskt sätt. Vara kritiskt och långsiktigt i sitt planerande. Eh, det, är, det är ett år då självförverkligande och förbättring av den egna personligheten kan få extra insamma resultat. Jag har, det var aldrig, ju som gjort, jag har aldrig gjort någonting av det du just läste upp. Det var ju som skrivet direkt till dig. Ja. Låt även utseendet... Och de yttre tillbuden blir en del av denna förbättring. <laughs> Okej, okay, ja men det är bra. Mm. Ja. då ska jag ta rot med just det med ut, Jag ska förbättra mitt utseende i år. Mm. Avsnitt nio. Åh, ja, det var jassligt bra. Det mina där. Nej, just... Fattar Fatta då, vi snart är tio avsnitt. <laughs> det är jätte lite.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 Då vet man ju exakt vad man inte ska packa upp utan vad man istället ska göra sig av med som man inte har använt oh, under den första tiden. Så jävla skönt. Vilket leder till att man, alltså jag ser ju framför mig att man bara, nu kommer allt bli perfekt. Ja, det är Och ju exakt det bara, jag tänker dagen, jag flyttar in i min lägenhet igen. Ja, men det man kommer ju att få sig ny skit igen såklart. Men det, ändå, det är ändå, någon slags befrielse där att man kan, man har chansen att göra är det Är du det nu? Nej. Nä. När, ska du, <här> när ska du tillbaka då?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 Att, att göra en lätt städning, in, då ska det ju inte även om, om det är en snabb städning, så ska det ju inte vara fläckar kvar på kaklet. Nej, verkligen. Det är ju en sån grej som är det enklaste att ta precis, som syns exakt. mest. Så här, ja. om man vill fuskstäda, då tar man ju fläckarna och exakt, skiter i hörnerna. Typ. Så att det så var ju lite inte att de inte gjorde det. <kör> ja, det förstår jag. Men jag har däremot äh, och... ett dilemma. Mm. Eller jag kände så här, det var typ, det var ju, det, jag vet inte det var, det var bättre än när jag lämnade det, men ändå i samma klass. Mm. Ja, honom, <kör> Nej, men typ, det betyder bättre skulle jag nästan kunna säga. Ja.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 Men du är nöjd med henne i övrigt så att du vill liksom inte Jo men precis det var typ Don't bara starfire. det Och så sen funderar jag även om hon tagit ner tavlarna Typ och hängt upp dem igen för alla hängde typ snett Men <laughs> uh... Gud nej tänk om hon lyssnar på det nu <laughs> Det gör inte Oj men det blir väldigt Ja men tänk om mina, mina fördeltar Hyresgäster skulle också kunna ly lyssna Ja men de förtjänar ju om de bajsar på kameran <laughs>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 Ja, det syntes inte så mycket. Lägger du på? Nej, men så det, det var ju faktiskt väldigt... Eh, nu när jag väl är på väg in igen så kände jag att... Oh, jag vill verkligen flytta tillbaka nu. Jag kände att nu vill mamma ju ha sin egen töd. <laughs> ja. <laughs> Nej, men inte det. Men just att, man, att det där, <laughs> där är det jag som bestämmer. Ja men du kan göra vad fan du vill. Ja, men liksom det är verkligen... Ja, man behöver inte ta hänsyn till någon, så kan vi Nej, säga. Nej, ja, exakt då. Ja, det är väldigt skönt faktiskt. Mm. Ja. Så det blir kul. Så jag är så bajsenörd nu. Men gå då, du får. Men det du kan är ta en paus. när jag ska upp kan pallen. <laughs> på... så upp pallen. Jag har ju fötterna på, toalett... på ja, squatet, toaletten. Jag har skottet, Men du behöver inte göra det varje gång. Du kan göra ett undantag. Men nu har nästan som att kroppen har vant sig vid det. Så nu blir ja, det nu vill bättre. den liksom. Upp med benen. Ja, För jag har ju försökt att hålla upp benen själv, men det är omöjligt. <laughs> <laughs> då ramlar man ju framåt på golvet. <laughs>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 om ni kommer in och bara ja, jag, ja, hade man fått ta kort hade jag gjort det så jävla kul ställde att av den selfie för barnet som fastnat ja. i toaletten ja. Ja. ja nej men jag jag tänker bara hur kommer man upp som barn eller som nej, du så, nej, som jag men jag tror inte du kommer ner från första början kommer ner Nej, Eller vad menar du? Oha, alltså, men när man ska menar, med fötterna. <laughs> ja, jag trodde du menar hur kommer man du kommer upp ur ni. toaletten. <laughs> Nej, det gör man ju inte. Eh, hur man kommer upp med fötterna. Man kanske ska ta bort ringen då. Fattar du hur det ser ut förresten? Nej, det, alltså tänk om någon kommer. Tänk om någon glås och lösa. lösa. <laughs> tänk om någon glås och lösa. Vad fan? <laughs> <laughs> tänk om han har glömt att låsa dörren. Så sitter man där med båda knäna uppe vid hakan. Att, och, och så och kommer någon in och ser rakt upp i det obläktarna hållet.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 Jag tänkte att vi skulle ta det här efterlängtade momentet Som vi i princip har försökt få med sen eh, podd 1 Nej men Då var det dags nej. för Du får säga Kuka mm, Det var roligt va? Det var min humor eh, Kuken.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 Ljugit om din ålder man bara... <går> Jag gör det hela tiden <går> Jag har nog dock, dock aldrig gjort det tror jag inte <går> Inte. Nej. Jag säger alltid att jag är jättemyngre Why? Ja, men 23 Hjälp. Det beror på lite Men just nu känner jag väl att ju äldre man är Desto mer seriös ska man bli med livet Och då känner jag att det är lättare Att, det är mer, det är lättare att komma undan om man är lite yngre jag, ja, men, han, men vad han är får bra. dig att känna så Gustav?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 Jo men femma och trea, de... mm, det är bara ett streck där eller en båge. Ja, ja. sätter man lite vitt där emellan kanske eller mm, var det, nu det var precis det hon gjorde och det såg så jävligt, ja. ja, hon lurade ju mig. Nej, men hon, hon fick ju mig att tro på att okay, har jag gått runt och trott att du har varit två år yngre än mig när vi är lite gamla. Mm. Så verkligt var det. Okej. Okay. Mm. Ja, men jag tänkte jo men ja, det går ju men det är svårare att Ja ja ja, hem numera. och kladda nu så får ni se hur det går. Vet du förresten Nej.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 Eh, tack för att du lyssnar vem du än är. Absolut. Tack. Tack för, för att, du att du lyssnar har på. på nej, jag tror att vi kör på riktigt då. Okej. Okay. Tack för att du tack för att du lyssnat på orden Tack för att, att du men, tack för, för att du att lyssnar. Du lyssnar. Mm, tack. För att ni ja, men det, jag, hur ska jag veta när du börjar? <tos> Okej, vi kör ett, två, tre. Ett, då. två, tre. Tack, Tack. för att ett. ni list. Ett, två. Tack. Jaha, för... Vi kör inte tre då. <snöpp> Nej, men det gör vi aldrig. ju. <ska> <tos> <tos> <tos> Tack, Tack för. Ett... Nej. Yeah. Tack. <tos> men du med Vi kör ett, två. Vi, för... kör, vi, vi, vi kör tills vi klarar det. Ett, okay. ett, två, två.